La sort no deixa sortir mai El mestre en pos Un rei raó... A Quart FM it's Parlem wonderful, it's wonderful, it's wonderful, Parlem Un programa de converses Presentat i dirigit per Imma Garolena Bona tarda a tots i totes en aquesta nova missió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè tenim entre nosaltres l'alcalde del poble, el senyor Kim Cofí. Hola, Quim. Bona tarda. Bueno, jo també estic molt content eh, d'estar aquí. Home, fa dies programat. que li al darrere i al final en què m'ha dit, va, ara sí que vinc, comencem i m'expliques una miqueta la teva vida i com ha anat tot. Sí, sí, no, ja... Això que tindrem estona per, per fer-ho, sí. Sí, i tenim moltes músiques, vull dir que bueno, tindrem un bon programa avui. Només bueno, he anat passant per diferents programes de l'emissòria i em faltava, em faltava el Parlem. Doncs pues perfecte, benvingut. Sí. On has nascut, Quim? Jo vaig néixer, vaig néixer a Girona, eh? un barri molt proper aquí, el barri de, de Sant Josep, i bàsicament tota la meva infància fins als 15 anys la vaig passar en aquest barri un barri que era molt, bueno, un barri molt proper, no? teníem un punt de referència que era l'església de Sant Josep i l'escola Nexa i tota la nostra infantesa va anar al voltant d'aquests dos edificis Què fèieu d'adolescents? On te sortíeu? Quina música us agradava? Bueno, de, petits, de petits sortíem molt al voltant de, de l'església de Sant Josep i de l'escola i sobretot encara recordo, no, de l'adolescència no, eh? l'adolescència va ser una altra etapa però de petits me'n recordo l'estadi de Vistalegre, que passava moltes tardes a l'estiu a l'allau, que quedava de l'estadi. Me'n recordo d'aquelles grades enrunades del camp de futbol. De, de, ens ens posàvem per que eren els antics vestuaris, era molt divertit. I recordo les tardes també a Sant Josep. Sant Josep i ja, encara hi ja és l'actual pista, estava ara està tapada, abans estava destapada. Era una pista que hi passàvem totes les tardes jugant a bàsquet o jugant a, jugant a, jugant a futbol. I després jugant a bàsquet? No. No, sempre he sigut, sigut més bo de petit jugant, jugant a futbol però man, hi havia una cistella, hi havia unes porteries i per tant jugàvem, jugàvem a una cosa i, i jugàvem a, a una altra però quan érem petits teníem la sort que al carrer no hi havia tant de trànsit i el carrer era molt més amable i llavors estàvem sempre al carrer i ja me'n recordo d'aixecar-me, esmorzar, bastint-se i amb el meu germà, que té un any més que jo, doncs anar al carrer Arribar a casa a l'hora de, de dinar, dinàvem, tornàvem en el carrer i fins a l'hora de sopar que tornàvem a casa. Estàvem sempre al carrer i ens ho passàvem bé i no és un carrer tan perillós com ara en aquests moments en quant a trànsit, en quant a gent, era un carrer que, que, que, que no bueno, era, eh? era molt amable, i era, molt, era molt fàcil i no era gens perillós. Els pares no devien patir gens perquè no, no, no, no, no, no ens venien a buscar cada dos per tres. Bé, bueno, no hi havia perill, o no hi com hi ara a vegades, no, també? Well, segurament, segurament. Eh? Recordo t -t -t -t també l'estadi de Montilivi, la Font de l'Avella, cada tarda hi anàvem també allà a, a berenar amb els meus avis. Per tant, era una cosa molt fàcil i no sé si és psicòsia o no. Esclar, mira, per exemple, aquests últims dies amb la desaparició d'aquelles dos nenes, neurocior? que al final no són desaparicions, un sembla que no deixa anar tan fàcilment els fills al el carrer com abans, no? perquè se senten moltes coses també, però potser realment, més que mai en el carrer passen més coses que abans, I, o més coses rares que abans, no? Uh -huh. També hi ha més gent, bueno, és mica, sí, sí. també en els temps, no? com cada setmana la persona que ve el parlent tria cinc cançons importants per la seva vida i una recepta de cuina en Quim me va el primer dia va dir quina cançó? me diu Queen, tot de Queen llavors ja m'apreté una mica de jazz, una mica de cinema de paraíso però hi posarem una cançó de Queen que m'has dit que volies another one bites the dust és que m'ho vas posar, amb truques i em dius, escolta, quines cançons de la vida n'hi han poques o que cada moment té una cançó depèn de com estàs, dels ànims que estàs i de les situacions i és molt difícil dir cançons de la meva vida hi ha moltes cançons que m'agraden no? però és que bàsicament vaig triar, vaig, vaig triar un, un, una pel·lícula que m'agrada molt que és Cinema Paradiso tant m'agrada la imatge i la història com la, la pel·lícula Quinn m'agrada tot de Queen i llavors el jazz, alguna cosa de jazz perquè la meva vida també ha estat lligada a la música i va haver una època que tocava que tocava el saxo i, i que escoltava molt de jazz no me perdia res i el jazz també ha estat un, durant una època i ara també però potser no tant no doncs, molt lligat a la meva, a la meva vida però he agafat aquests tres, aquests tres mostres representatives no són tampoc de la meva vida de la meva vida no? podia haver escollit molts més me'n recordo que quan vàrem fer una expedició l'any 91 era l'any de les Manolos i estàvem amb el Camp base i portàvem un equip de música i ballàvem amb les Manolos i amb totes les cançons del Manolos ens ho passaven molt bé i, i a mesura que va recordar ni tens temps per per ordenar-te aquestes, aquestes memòries, doncs, et eh, venen cançons. O no? no, te vas aquesta. en expedició? Bueno, la muntanya és una altra gran passió de la meva vida, no? l'alta la, la, la, la, muntanya, ja d'adolescent vaig començar a fer muntanya, aquí, aquestes muntanyes més properes, a Roca Corba, a la Garrotxa, o Pirineus més, més propers, o, o Puigmal, o, o, o Pic de la Dona, o, o Vestiments llavors arriba un moment de que no en tens prou no? i que llavors ja t'especialitzes i gafes la pesant més tècnica de la muntanya, comences a fer alpinisme, comences a encordar amb les cordes, ten files, fas escalada, passes als Alps, comences a fer 4.000, no en tens prou. llavors ens em en varem anarar el Andes. els Andes varen fer 6.000 llavors dels Andes ja tentro una vena que no és imparable d'es escalar cada vegada muntanyes més altes i ens en van demanar a l'Himàlaia, no? i allà a l'Himàlaia doncs, hem fet un parell, un parell d'expedicions. De 8.000? No, els 8.000 són molt cars, i nosaltres sempre hem sigut una colla que hem anat a buscar 7.000 que són més barats i que no necessiten tampoc gran envergadura ni, ni buscar grans esponsors ni res, són més barats, no has de donar explicacions a ningú i fas la teva. I n'hi ha tanta gent perquè diuen que aquests 8.000 sembla la Rambla. Sí, exacte, i sempre hem anat, a buscar, sí, sí. Sempre hem anat a buscar cims més, més solitaris, més baratos, i i, i, bueno, i, i, i i testar el que és la, la, la gran alçada. No? I la muntanya sempre, això sí que l'he portat al llarg de la meva vida, i ara que tindré més temps, espero-t'hi desitjo, i tinc moltes ganes de tornar-la a recuperar. Seguirem parlant de la muntanya en fesca, la cançó de Queen, que tenim ganes de sentir.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 Little high, little low Anywhere you anyway. will really Thunderbolt and lightning, very, very frightening me! Galileo! Galileo! Galileo! Galileo I'm just a poor boy, nobody loves me! He's just a poor boy from a poor family, Sparing his life from this monstrosity! Easy come, easy go, will you let me go? not that you go let him not that you go not not let you go oh me me go el parlem amb l'alcalde, encara ets alcalde aquí. En funcions <ríe> alcalde, entre <ríe> cometes en funcions. Aleshores parlem de la època d'alcalde però abans per saber com has arribat fins a ser alcalde sí. estava amb la teva etapa de muntanya què més passa a la teva vida? Hòstia, sempre m'han passat coses molt m'han passat moltes coses però totes elles molt, molt positives Bé, en... soc, soc mestre per tant primer de... Per què si s'ha de i no una altra cosa? No sé, sempre recordo de petit que ja deia vull semestre mestre, semestre i Acordo també a l'adolescència que estava en, el, en un agrupament escolta, vaig ser escolta i vaig anar passant totes les etapes. No? Per tant, si escolta també, suposo que t'educ, no, suposo no, segur, t'educ amb unes actituds molt concretes, entre d'altres també l'estima el país, l'estima la natura i el servei als altres. Per tant, el tema de servei als altres sempre el porto incorporat i suposo que fer de mestre també, o ser mestre, cosa, ser sí, i l'altra fer, doncs, vulguis no, és un servei ets una persona que estàs al servei de, de l'educació, de les actituds de les normes, del valor i per tant això portava incorporat i de la meva època d'escolta va arribar un moment que ja ets cap cap és un monitor no? vull dir que ets, ets monitor i llavors vaig passar a les èpoques de, de, de monitor les èpoques que també te toca te toca ensenyar i te toca ensenyar coses que tu t'han ensenyat altres monitors també i a partir d'aquí he entrat al món de l'educació i llavors arriba un moment que decideixes de que la vull allargar i per tant decideixo de ser mestre faig magisteri faig magisteri a Girona els tres anys i soc mestre, mestre especialista en ciències però bàsicament ara soc mestre generalista no? i llavors després d'estudiar de, de, magisteri no, no en tenim més, fem el curs pont perquè abans estem parlant d'una època que no hi havia la Universitat de Girona en aquests moments, per tant, si jo volia fer llicenciatura de pedagogia, que era el que volia continuar, ens doncs havia d'anar a Barcelona faig el curs-pont que em permet eh, fer el pont entre Magisteri i Pedagogia i llavors els tres següents cursos ja anem, anem a la Universitat Autònoma als vespres, perquè durant, aquí ja treballàvem, ja treballàvem durant el matí amb una, a l'escola Mas Mitjà, que du, no? i llavors al vespre ens anàvem a l'autònoma a acabar la llicenciatura de pedagogia la cosa em va agradar molt, perquè vam tenir grans mestres, no? els manuals típics de pedagogia, de història en Ferrande, d'en Ser Ramona, doncs eren els teus professors, i allà van aprendre, aprendre molt, i em va agradar molt. No? I llavors, per tant, soc mestre, sóc pedagog, i la meva vida sempre ha estat al voltant de, de, de ser i fer, i fer de mestre, no? A l'escola alguna anècdota amb els alumnes? Algunes... Home, d'anècdotes n'hi ha, no? ha, ha moltes, moltes, perquè o sigui, anys, eh, entre d'altres no només ets mestre, sinó que tu també aprens dels de, de, de, de nens. I penso que el que m'ha ajudat molt és aquesta pesanda que mm, sovint els pares boscos i els expliquin coses dels teus fills, no? però mm, el millor que m'ha passat és ser pare també, perquè quan ets mestre i llavors ets pare, i vas passant l'etapa de, de, de pare tens una altra visió de, de, de, dels adolescents dels nens no? i a més a més de parlar de totes les experiències que et passen eh, com a mestre i tot allò que, eh, tot allò que has d'explicar dels nens tu també saps de què els hi pots explicar amb el pare, des del punt de vista de pare i això m'ha servit molt i d'anècdotes n'hi no han ha infinitats eh? no, no, no, no me'n ve cap el cap però estat eh, mainada és es improvisar contínuament i per tant jo la meva vida mestra no me l'agafo com aquell llibre que arriba el mes de març i has de fer el tema de la meteorologia perquè un any fas el tema de la meteorologia, meteorologia amb llibre l'altre any el fas amb una no ho sé gravant doncs, la meteorologia de TV3 i, i potser recordant tots els conceptes que es desprenen per tant hi ha uh -huh. moltes maneres tot sempre no fer el mateix no avorrir-me que no? com coneixes la teva dona? Ja, a els fills així... a l'institut ah, sí? sí, a l'Ana anys... la conec a la, a la o l'Ana la conec des d'aquí també som d'aquelles parelles molt típiques <ríe> tan típiques que quan ens coneixem quan vaig fer tercer de BUP ens coneixem i a partir d'allà van començar una relació que no l'hem deixat fins ara fa molts anys que sortim junts que bé, I, bona senyal és una relació molt, molt típica no? però és, que és una relació també molt forta, molt no? sana perquè la continuem, continuem mantinguent i amb tot el que m'ha passat no? des de les malalties més greus que he tingut fins a l'època d'estar de, a l'Ajuntament i dedicant-hi tantes hores doncs eh, m'ha ajudat molt perquè eh, m'ha recolzat no? i a més a més he estat en unes èpoques d'alcalde que també era pare i m'he perdut moltes estones de ser de, de, de, de fer de pare i ella m'ha ajudat molt a, bueno, a suplir si és que es pot dir suplir les meves hores d'estar de, a casa no? Déu-n'hi-do sí, però, bueno, però bueno amb l'ameni la ens passa moltes però... coses o sigui, tens una vivència de parella d'adolescent amb la vida a l'institut tens una, una vida de parella doncs, fent malalties fent tens una vida de parella que arriben els de, fills que, no? comença una nova clar, etapa sí, dir, són, etapes, són etapes molt diferents cadascunes d'elles. però sempre ens hem respectat allò que un té ganes de fer i hem intentat que un no trepitxi els altres o que siguem respectuosos amb el que un té ganes de fer no? saps en, que els fills, l'Andreu Andreu, l Andreu i, en i en Miquel sí, sí Poques coses, bueno, poques coses, a la vida m'han passat moltes coses però les coses més agradables que m'han passat és ser pare sí, no? avui m'ho deia una mica sí. la Marta que ens hem trobat i diu és tan guai això de tenir un fill sí, home, és, el millor, és el millor que et pot passar perquè és una, dona una nova motivació bueno, una nova motivació, una, dona una nova font d'inspiració en, en cada moment no? quan som petits els atens molt a prop i això és molt tendre i és molt maco, i necessiten contínuament que els tinguis al teu costat. A mesura que es van fent grans, doncs vas disfrutant de les seves alegries i les teves les comparteixes amb ells, i en l'adolescència és un equilibri és un equilibri constant d'estirar, de, de, de, de donar, de, de, de, de rebre i de buscar moments, quan hi ha moments de que t'expliquen, doncs llavors aprofita'ls, eh? quan hi ha moments que se t'apropen i fan un pató, doncs aprofito perquè cada vegada són més escassos. No? Però el millor que m'ha passat a la meva vida, indubtablement, i no hi poso amb dubte, és ser pare. Potser és molt tòpic el que dic, però és una, Va, però sincer, és una realitat que m'entemple, perquè moltes de les coses que m'han passat en la vida els he analitzat des del punt de vista de, de, de, de, de que sóc pare i per tant encara tinc coses... A, a fer amb els meus fills i de dir amb els meus fills i d'aprendre amb ells, no? fins i tot ara la decisió de deixar de... el món municipal eh, ho he fet pensant que els meus fills, eh, que encara avui està estona doncs, pensant amb els meus fills i estan amb ells. No? Els portes a la muntanya? I tant. tant. Els <ríe> uh, agrada? Uh, a a l'Andreu li agrada molt. Fixi-te que uh, fa un mes de febrer vam anar, anar al Marroc i hi ha una, hi ha una muntanya de 4.000 metres que és ah, el sí? Topcal sí, i l'Andreu, en Miquel es cansa més sovint i potser no ens assegueix tant i hem de fer muntanya més baixa però a l'Andreu li agrada molt els reptes i vol no? els reptes alpenístics i vam fer el Topcal amb ell i li va agradar molt la, la muntanya et dóna sensacions amb molts teus fills molt molt agradables a més, anar-hi junts et compenetres molt i els, i els agrada no? però la muntanya no només és el punt de vista alpinístic o de fer alçada o anar a buscar alçada sinó que bueno, qualsevol moment, un dissabte o un diumenge doncs poder anar a Rocacorba i ja és un lloc molt agradable i per compartir amb ells també però els agrada, els agrada la muntanya els agrada molt, molt, els agraden moltes coses que a mi m'agraden i això m'agrada que així sigui. irà no? de la muntanya, els irà de la natura, els irà de l'esport, elsrà de l'aventura els irà de la música. I intentes inculcar doncs, que allò que t'ha dit tu els hi pugui agradar amb ell. No? I a vegades això així passa. no, no tot, no? però a vegades així passa. Que bé. Hi ha conversa més agradable, eh? senyor senyorcalda. Sí. <laughs> Marí, bueno, penso que pargo més que, eh, com a Kim Gufi, com al bueno, que volia en Kim Gufi avui. L'alcaldia ja usserem pel final. Exacte. Fiquem la teva segona cançó perquè ten moltes tones xerrans i la gent pugui també conèixer una mica més les teves músiques. T'intera que fiquem en un cinema paraís? Sí. Ah, sí, he triat Cinema Paradiso, perquè el Cinema Paraís o sí sigui, de cançons, ai, de, de, de, de pel·lícules bones al llarg de la vida un un, un em veu moltes, per exemple alguna que visga d'emboar a Alent, París, és brutal. Ai, va, em va encantar em, van, em va agradar molt. des de la música fins, fins a l'argument tot. tot. I, I també la posaria dintre el calaix de les millors pel·lícules que he vist. Però n'hi ha una que sempre recordo quan, sempre l'ha recordo que és cinema paradiso. No? Des de la, fix, quan, quan la vaig veure per primera vegada la vaig veure amb l'escola per anar a l'escola i en aquella època feien vuitè i, i un dels temes de l'escola era el cinema no? el cinema des d'un punt de vista de, de, de, de ser crítics amb allò que veiem tant a la tele com en el cinema i aprendre a ser crític i la vam anar a veure sense haver la visió de la gran pantalla i la vam anar a veure amb l'escola i, i em va frapar tant que la vaig buscar i de seguida l'he veient una, dos, tres, no te'n mai i, i, i aquell nen en tot el, el que li fa de pare la, bueno, és brutal, i la música també la història un, la història decadent d'un cinema que, que, entra, que entra en decadència la vida d'un poble o voltant d'un cinema bueno, és, és irrepetible aquesta història doncs posarem el tema final de la pel·lícula Bé, us agradarà tot, ja veureu amb l'alcalde, amb Guim Cofí xerrem fora de micro i dic ja, ja, que ens dos segons, que hem d'entrar perdó Bueno, això està bé, això està bé, ja, comunicació. Estàvem a l'època, estàvem parlant de la muntanya, de Miquel i l'Andreu, de lo, que, lo meravellosos que són, i el sort que tenen de un pare com tu, que tenen bueno, coses meravellosos maques. meravellosos dic jo, però qui és, que és, qui, qui, qui, qui és el pare que diu que el seu fill no és meravellós, no? Bueno, tot, eh?, a l'Aminy del Senyor. A mi és el, que em, és el que em toca dir. No, home, però és veritat, són nens molt macos. Avancem una miqueta, què, què passa més a la vida? Què va passant? Què tens ganes de compartir amb nosaltres? D'en Quim, no de l'alcalde. Bueno, a veure... Coses que m'han anat passant bueno, a la, la, la muntanya, les expedicions són èpoques de eh, ja estic fent el Mas, Mitjà, el Mas Mitjà ja estic fent de mestre eh, el Mas Mitjà és una escola que hi vaig entrar de, de, devia ser l'any 88, 88 no, 85-86 i és una escola concertada de Girona que em van acollir amb els braços oberts perquè hi havia una de les una de les germanes i havia treballat jo a la llar infantil i em demanen, em coneixen i em demanen que vingui a treballar a l'escola és una escola concertada amb un equip de mestres molt jove i una escola de que les germanes han doncs, fet un projecte molt, molt interessant d'escola i en aquí sempre hi he estat molt bé, estat molt bé treballant no? tan bé que després d'haver-me desconnectat 8 anys, ara és on vull tornar-me to, to tornar a dedicar professionalment com a mestre i tornaria a treballar i no? I a partir d'aquí, doncs, esclar, eh, sempre eh, acabes, acabes el curs, eh, ve a l'estiu, és quan començo a fer aquests viatges uns, unes vegades a muntanya, d'altres ens anem a l'Amazones oh. també un mes i mig eh, a perdre'ns perdre per allà, hem fet viatges molt macos, i m'agrada molt viatjar. Què a l'Amazones? Bé, esclar, vam anar al Perú, vam anar a fer muntanya, vam anar a escalar el Xopicalqui o el Chimborazo i llavors una, una part del viatge és... O a la muntanya i a altra part doncs, a Amazones, no? que fem un, un afluent que era un Ma de Dios, amb una barqueta i un indígena i el vàrem recórrer dos oh, setmanes de. per tant genial. No? Per tant, són èpoques aquestes dels primers de, de, de l'any 88, 89, 90 de que ens agrada molt passar uns estius molt bé. No? Llavors, per tant fem aquests viatges, fem aquesta, aquestes grans expedicions. lavvors ve una època, fosca a la meva que tinc una malaltia important, un tumor de testicle llavors la malaltia aquesta també em marca molt, perquè quan un té una malaltia d'aquesta t'ajuda molt a recapacitar què estàs fent aquí, primer veus una cortina negra fosca molt a vora, perquè va ser va ser una operació, va ser quimioteràpia uns mesos de quimioteràpia, de passar-ho molt dur que dius, és una persona a tu molt sana, que te cuides que t'han passat coses molt emocionants a la vida i de cop i volta veus doncs et veus una, una negró no? I, i va ser una experiència molt dura molt trista m'ho vaig agafar molt, molt malament perquè tot i que sempre em havia anat molt bé el tractament em trobava molt malament no? la quimioteràpia em deixava físicament i psicològicament molt marcat i molt, molt, bueno, vaig arribar a uns nivells molt, molt, molt, molt depriments no? però me'n vaig sortir bé, eh, quan surts d'una malaltia d'aquestes doncs estàs molt eufòric, és una primavera contínua, passen uns anys de primaveres contínues, però alhora t'ajuda molt a, a encarar la teva vida i a saber què és important que és important de, la, de, de les nostres vides, no? i això també és una, és una cosa de la meva vida que m'ha ajudat molt sempre a prendre, a prendre decisions. L'important de les persones és, molt, molt sovint, no és allà on pots arribar, els títols que pots tenir, els càrrecs que pots tenir, sinó que l'important d'una persona és la seva, manera, la, seva de, la seva manera de ser, però també que allò que fa ho disfruti per poder-ho explicar i per poder poder gaudir de la vida i això sempre ho he tingut molt present que les persones no són càrrecs ni són títols sinó que les persones són maneres de ser maneres de fer i que les persones doncs, són les maneres com fan les coses o no? l'alegria que hi posa la... o que un queda satisfet d'allò que fa i quan un no està satisfet d'allò que fa doncs potser que miri enrere o que recapaciti si allò és la millor via per disfrutar de la vida i sempre ho he tingut molt present i també va ser una de, part de la, la història de la meva vida que, que sempre m'ha ajudat molt, molt, o si sigui, són coses tristes, són coses, èpoques fosques però que ha estat un renaixement, no, de fet bueno, sí, que és clar, que t'ajuda molt a, a reflexionar cap a, què hi fem aquí i que cada moment de la vida, doncs, l'has de disfrutar i cada dia que t'aixeques, doncs... Es dona gràcies per haver-te aixecat. Has d'obrir la finestra, mirar el dia i dir... Ostres, que, sort bé. Que, que bé. <ríe> I tant que sí. Ficarem sí. una altra cançoneta, ara de Queen. No? Sí. Tornem a Queen. Tenim sí, una sí. mica de jazz, però el deixarem sí. per després. Poso Queen perquè Queen sempre... és un bon moment, no? Perquè Queen sempre dona molta energia. En Freddie Mercury, en totes les seves cançons, desprèn una energia i una vitalitat brutal. I sempre m'ha agradat i pensa que no sóc setes de show must go on o sí sigui que vinga el, el show ha de continuar <laughs> <Sí>. <laughs> We know this gone all and all does anybody know what we are looking for another hero another mind is crying behind the curtain in the path of mind the line does anybody want to take it anymore? del programa ja posarem les cançons perquè les pugueu recuperar, però és que m'està explicant una cosa molt interessant, i dic, ho podem explicar? I diu, va, sí, doncs pues vinga, entrem. Què va passar després? O sigui, li deia, quan, quan érem petits els, en Miquel i l'Andreu, i diu, no, si encara no, no, no, si no havien nascut. No, si encara no havien nascut, no, quan vam passar la malaltia, la quimioteràpia, doncs l'Andreu i en Miquel no hi eren. No? Era aquesta època que deia, de, bueno, venien els estius, ens ho passàvem bé, anàvem de viatge, com a parella no et planteges ara tenir fills. Fins que la vida et porta una hòstia com aquesta, no? I és llavors quan vàrem sortir, doncs dius... Eh, que els metges em diuen que havia quedat, degut a la quimioteràpia, havia quedat totalment estèril i que no podíem tenir fills. I llavors penses en el temps que has perdut perquè... Eh, llavors ens varen venir les ganes de tenir fills quan justament els metges ens deien que no podíem, no? Bé, doncs estàvem aquí, decidíem ja quin camí em prendríem per tenir fills, i si adopcions, si inseminacions, etc etcètera, etcètera i, i un bon dia, amb tota una colla, una colla decidim anar a Núria. No? Anem a Núria, je, je, ja, ja, ja, o, o la llegenda de posar el cap a l'olla, que les parelles que volen tenir fills posen el cap a l'olla de, de, de Núria, tocant la campana i exacte, bueno, anar fent brometes, anar fent brometes doncs fem el que tothom fa quan va a Núria, així, tot en broma. Bueno, eh, Varem baixar de Núria aquell dia d'excursió i llavors al cap d'un mes i mig eren les portes de l'estiu. Havien programat aquell any un viatge, un viatge a Equador, vam a veure les illes Galápagos i tots els animals i una setmana abans de marxar doncs, l'Anna, la, la meva parella, comença a tenir a tenir vòmits. No? I esclar, li dic a bueno, l'Anna, si hem d'anar a l'Equador i podem pas anar, amb, anar al metge, esclar, anem al metge i el primer que li diuen és de que està embarassada. No? Amb la qual cosa va ser de les millors satisfaccions que vam tenir. L'alegria, no? L'alegria de dir i a més a més, de més més d'aquesta manera que donen la notícia quant te l'havien donat molt trista doncs, que i que és ben equivocat o... no, el cos el, el cos es recupera eh, i el metge va dir que, bueno, que no, havia estat cap, cap, no havia estat cap miracle la verge de Núria no però eh, és simptomàtic que a vegades les coses, quan hi poses la fe pel mig doncs eh, doncs hi fa molta cosa, no? però el meu cos es havia recuperat, doncs a, a, a havia començat a la vegada a, a generar espermatozous i per tant jo sense saber-ho, doncs i a partir d'aquí va néixer l'Andreu, per tant va ser... I llavors ser... en Miquel, quan va voler... Llavors en Miquel, sí, sí, llavors no hi va haver -hi cap... Ara vigilem perquè a de, a si no... De per tant va ser, va ser una de les, una de les notícies i, i de la manera pònic, que es va donar, no? no? Perquè clar, uh, jo ja no hi vaig anar al metge pensant Yeah. que vés a saber què tindria i ella em truca i diu, vine, que estic embarassada no? quina emoció, no? sí, sí, el primer que li vaig dir és amb qui has anat no, no, no, no, no és igual que tu, el teu no, fill no, eh? no. va ser una emoció <laughs> més la vida, no? A vegades sí, sí. ens posa prova en... Després d'un gran sotrac, doncs hi va haver -hi una, gran, una gran alegria, no? I llavors el naixement de Andreu, i llavors i d'en doncs van ser dos grans, dos grans satisfaccions. Què més ha passar en no? la teva vida? L hem fet aquesta part bueno, bé, bé, llavors el més emocionant, ser pare no? i ser pare de nens petits, doncs ja ho he dit que ens, ens, va, ens va agradar molt els petits són, són preciosos primer els atens molt tu, llavors vas jugant amb ells i per tant hi ha moltes emocions aquí al mig, no? Llavors arriba un moment en, bueno, ja fa que en aquests moments estàvem vivint a, a Girona i, i fa 15 anys doncs que venim a Quart, no? a, la, a, la família, a la família de la de Quart, de Camparicot. Mm ara Can Garolera a casa dels meus pares, <laughs> de dels pares. <laughs> veus el que, en el fons mira que és petit del món <laughs> <Vides>. <laughs> doncs venim a Quart ens fem una casa i comencem a viure a Quart, i fem la vida amb un poble de que, i tenen veníem de família de part però que hi aterrem i ens agrada, ens agrada molt no? Ens agrada molt per ser tan proper a Girona ens agrada molt perquè és un poble d'un tamany mitjà és un poble que té, que té serveis és un poble que estàs al costat d'una gran instal·lació esportiva que es diu les Gavarres i per tant que hi ha un ambient molt, molt relaxat i a més creus que és un ambient molt òptim per perquè els teus fills hi creixin no? recordant allò que deia no? de que recordo jo una, una, una joventut o una infància Lluia, molt, no? molt, molt lliure no? que recient aquí es donava i per tant venim a viure a quart i aquest també és un gran, un gran canvi venir a viure a quart quan vens a Girona és venir a viure en un lloc que, que, que té una identitat i per tant llavors t'hi comences a involucrar amb la vida associativa i social d'acord sempre al voltant dels teus fills, no? perquè són els teus fills que et provoquen la vida social en un lloc concret I llavors comences a involucrar amb l'AMPA, comences a conèixer famílies comences a, a fer amistats, a fer colles i, i els teus fills et faciliten la inserció, la inserció social i aquí comença ja aquest cuc, aquest neguit per per, per, bueno, per implicar-te en el poble, per conèixer-ho i per millorar-ho. No? He dit això, aquesta, aquesta, vida, aquesta vida social que he tingut al llarg de la meva vida i comença de ben petit amb l'escoltisme, doncs aquí també es desenvolupa. No? I per tant, buscar llocs on implicar-m'hi. Buscar llocs on participar Buscar llocs on fer poble a Fer créixer aquest neguit que tenim Continuadament de, de, de, de, de, bueno, de Allà on estàs, allà on caus Allà on te vius, doncs millorar-lo no? en política, si és profundament Quan t'hi comences a posar? Doncs jo diria ara fa uns Perquè Girona fa... no tenies contacte tampoc No, és que és jo, aquí... mai, jo mai havia tingut Cap inquietud política o sigui, jo sóc una persona que, no, que, no, que, que en la meva història si fa, si fa 15 anys haguessin dit que havia d'arribar a ser alcalde d'un poble doncs els hauria dit que estaven borratxos no? perquè mai em havia dedicat, mai la política m'havia tret i per tant, i, i, i tampoc havia tingut-ho com objectiu i fins i tot en els inicis de que teníem inquietuds de crear un grup no hem tingut mai aquesta voluntat de, en un futur dedicar-me a la política. No? Sempre el, els, els primers passos que varen fer conjuntament amb en Xavi, Xavi Còrdova, amb la Carme, amb en Xavier Plantés, amb aquell primer embrió que varen muntar d'Alternativa per Quart, no teníem voluntat en un futur de dedicar-nos a la política. Nosaltres el que volíem és treballar per millorar el nostre poble. I creiem que eh, des del món municipal, des de la política municipal, ho podíem fer. No? Ja ho havíem fet des del treball amb les amples, amb les amples, amb les associacions que havíem col·laborat, però creiem que calia doncs, millorar moltes de les coses que passaven aquí. Fem un embrió de grup i, i a partir d'aquí montem alternativa per quart. Però no amb l'opció que ens dedicarem a la política a partir d'ara i aquest serà el meu futur professional dedicar-me a la política perquè vull arribar a ser parlamentari Eh, parlamentari a Barcelona o diputat aquí a Girona sinó amb una opció de dir serem persones o som persones que treballarem per millorar el poble però des d'un punt de vista de, de crear una opció, opció municipal. I tots els que estan en el grup, penso que tots, tots, tots sempre han sortit amb aquesta inquietud no hi ha hagut cap que i fins i tot ara ho he evidenciat no? ens hem dedicat 8 anys eh, a ser de regidor municipal dos dels quals en el carn i enco la meva vida política perquè sempre he dit que no m'hi vull dedicar i continua el grup i continuar el projecte per tant la nostra vida municipal la inquietud política neix de voler millorar el poble i pensem que des del punt de vista d'un grup municipal és la millor manera de fer-ho perquè creiem que hi havia sobretot les maneres i estils s'havien de, de millorar i totes aquestes inquietuds que tenies quan et trobes ja què veus? Quan em trobo ja què vol dir? Quan, quan, et, trobo quan et trobes ja? siguin alcalde dius o si sigui, tots els perspectives que tenies de poder canviar es pot realment canviar les coses des de la política municipal o realment hi ha interessos amiguet d'aquí amiguet de l'altre o la política en el fons el que està passant actualment no? sí, que la gent o, està mica desencantada o, o, el, primer que fas, el primer que vàrem fer és fer un programa bueno, fer, o, o triar uns objectius no? com a grup Digues, bueno, objectius ens presentarem a les eleccions i d'aquestes eleccions volem millorar, millorar això, això, això i això i vàrem fer un programa un programa que primer, esclar, quan no tens experiència municipal, no pot pas ser gaire realista, però un programa de, de, de... que hi posem il·lusions. Nosaltres ens agradaria que quan hi hagués això, que es fes això, que es fes l'altre, que s'actués d'aquesta manera. I per tant, és un programa ple ple d'il·lusions de les coses que volem canviar, però sense tenir experiència municipal. Eh? Per tant, això és un hàndicap. Llavors, quan aquest programa... llavors, a les primeres eleccions varem tenir molt bons resultats, Vam, vàrem tenir la ratlla d'uns 400, 400 vots, naixem quasi bé del, del res, ens presentem a les primeres eleccions i tenim la ratlla d'uns 400 vots, són uns resultats espectaculars i fins i tot nosaltres quedem parats i llavors és quan entrem a l'Ajuntament i aquesta primera entrada a l'Ajuntament és una entrada a l'Ajuntament des de l'oposició i aquests anys doncs aprens a, a, a, des funcione, de l'oposició no? aprens el funcionament d'un Ajuntament no? aprens que hi ha unes juntes de govern que hi han uns plens com es prenen decisions i, per tant, i a partir d'aquí també a partir de que entrem a formar part de l'equip no de l'equip de govern, no, com a regidor o l'Ajuntament llavors sí que el partit atenent en aquests resultats que havíem tret doncs eh, em crida i em demana veure si vull ser conseller comarcal no? perquè és la primera legislatura eh, estem parlant de l'any 2003 i en aquest, atenent els bons resultats doncs, em demanen si vull ser conseller comarcal i vull treballar al Consell Comarcal llavors et dic que sí, em vaig tirant a les diferents piscines de que m'ofereixen sense tenir-ne coneixement de l'experiència municipal i em trobo també fent de conseller comarcal el Consell Comarcal del Gironès portant una àrea com és l'àrea de medi ambient o sigui, deixes ja l'escola ja, no la, de les no la deixo completament per dedicar-me al Consell Comarcal i per dedicar-me a ser regidor a l'oposició a l'Ajuntament compensa econòmicament? o has vist mal de caps que no pas el que et puguin arribar a pagar? No, no la nostra feina és una feina eh, per les hores que hi dediques eh, molt mal pagada perquè bueno, molt mal pagada tampoc puc dir això perquè esclar, és una feina que, que, que cobres un sou i cobres un sou que és important però hi dediques moltes hores i dediques moltes hores tantes hores com... com... Com, com siguin i dediques caps de setmana i per tant arriba un moment que dius bueno, tampoc puc cobrar més perquè si, si cobressis per hores que treballes doncs això seria, això seria impagable, per tant tens un sou, et poses un sou que, que, que tu hi estiguis a gust i que tu permeti doncs, don, doncs fer una vida una, una vida normal, no? per tant des de, a partir d'aquí soc regidor i conseller comarcal com a conseller comarcal llavors tinc l'oportunitat i se'n presenta l'oportunitat i m'ofereixen per portar la presidència del Consorci de les Gavarres i llavors també agafo aquest càrrec de, de president del Consorci de les Gavarres i aquí em va agradar molt, va ser un càrrec, el Consorci de les Gavarres és un consorci que gestiona les poques competències que té l'àmbit de les Gavarres o l'espai d'interès natural de les Gavarres amb molt poques competències i per tant a partir d'aquí doncs, eh, es fan actuacions i aquí em va agradar, aquesta sí que va ser un d'aquests càrrecs que m que m'agrada molt no? i dedico't molt més perquè ja hi tinc molta més competència en el Consell Comarcal i el Consorci de les Gavarres que l'Ajuntament que estic a l'oposició. Però tot, tot plegat em dona una gran em dona una gran experiència per a la propera legislatura del 2007 portar ja un bagatge, un bagatge important. El 2007 ens tornem a presentar a les eleccions, tornem a aconseguir altra vegada els tres regis i amb la possibilitat doncs, de fer un pacte de govern amb convergència per llavors entrar a formar part d'aquest govern i així, I així va ser fins en aquest moment. I fer baixar Pere, que portava aquí 25 anys. Sí, correcte. Una d'aquelles coses... Sempre hem de que les coses que ens agradava canviar quan vàrem fer aquesta alternativa municipalista són les maneres de fer. I continuem dient que aquest primer pacte de govern és per canviar les maneres de fer. No? Què creus que està passant amb la política actual? Per què la gent està tan desencantada? Per què la gent, molta gent no va votar... Perquè molta gent se'n va a les passes, dorm a la intempèrie i es queixa d'un sistema, d'una política... Jo ja que a la política municipal sí que us mereixeu lo que feu, però jo ja crec que, per exemple, és una mica descabellat els sous que cobren o que es decideixen posar els càrrecs, no? I llavors suposo que la població de baix tens la sensació una miqueta d'estar enganyant i per això estem una mica descontents i indignats. Què n'opines de tot plegat? Jo, jo no sé si els polítics d'avui o si els ciutadans estan indignats pels polítics només pel sou que també bueno, sous, els coses, que es posen, això, com hem parlat això ara m'hem recordat no? sinó perquè moltes vegades la política va en funció de, de, de que els partits tinguin èxits o no i llavors moltes vegades projectes de país se'n van amb pensant no exclusivament en bon país sinó en bon partit i en bon poder que comporta certes decisions per al partit, no per al país. Llavors, això, eh, això desencanta, això desencanta, no? I això desencanta la gent. I els partits fan moltes tonteries, o fem moltes tonteries, a vegades en depèn de quines decisions que es prenen, que es prenen més amb, amb clau de partit que amb clau de país. Perquè si tots els partits que es diuen que són nacionalistes, per exemple, pensessin amb el nostre país, moltes de les decisions que s'haguessin pres haguessin anat de manera més unitària, més global, i per tant haguessin tingut molt més èxit polític pensant en el país, no pensant en els partits. No? Què creus que passarà? Si ara et vingués l'Andreu o en Miquel i diies papa, em vull a acampar a la plaça Catalunya, què li diries? Que primer és molt jove per anar, per anar a acampar, i llavors intentaria explicar-li, perquè hi ha gent indignada i perquè segurament molts dels joves que hi ha aquí... Bueno, primer li explicaria quin tipus de jove hi han aquí, que n'hi molts tipus de jove. Hi ha un jove molt implicat, molt implicat amb la política i quan dic amb la política vol dir amb la capacitat que un té de, de qüestionar aquells que prenen decisions. També hi ha un cert jovent que està allà perquè ho critiquen tot. No? i aquests s'apunten a tot quan el Barça guanya la lliga s'apunten doncs a no els aldarulls i els merders, doncs que merders a qualsevol marder que hi ha perquè aquest també és un, un jove que, que hi hagi aquí però majoritàriament hi ha joves de que, eh, que són molt reflexius i que tenen moltes ganes d'organitzar-se i que s'aprofita aquest moviment d'indignats o d'acampats per per, per, per organitzar-se espero que serveixi aquests moviments per organitzar-se, per formar un moviment que realment tingui que estigui fora dels partits polítics, que estiguin fora dels partits polítics, però que creïn una gran organització on s'hi afegeixi molta gent i que ajudi a fer recapacitar els partits polítics i moltes de les decisions que prenen doncs, són bones o no. I que a vegades el que passa als polítics és que fan una campanya i llavors un cop governen se de del que havien promès o que treballen per un poble no? perquè en el fons estan eh, allà gràcies eh, a, a nosaltres que els hem votat Aquell esprit, aquell esprit del 10 de juliol d'aquella moguda nacionalista del 10 de juliol que era en principi era política aquell esprit s'ha perdut no sé un test ni, ni sé com s'hauria de tornar a recuperar, però ell era un esprit que no sorgia dels partits polítics ja. que s'hi varen afegir Yeah. I aquell era un, un veritable moviment, moviment nacionalista. Uh, aquests moviments són els que de, els que solien d'organtzar i recuperar. Des d'un punt de vista nacionalista, aquest s'hauria de recuperar i des d'un punt de vista social, doncs, hi tenim els indignats jovent que els hi és molt complicat trobar feines, trobar feines estables o trobar o molt moltes formats, feines no? jovent generació... molt ben format en tots els sentits, tecnològicament també parlant que, que els hi és molt difícil situar-se en una societat molt, molt, molt agressiva i que els hi ha tocat viure un moviment econòmic un moment econòmic molt dur que els hi dificulta doncs, arrelar-se, tenir un lloc família, viure, tenim... formar una família o buscar-se un, un lloc de treball digne. I els motius és que són històric, des de la Llei de l'Habitatge que va, des de la Llei de l'Habitatge fins a la facilitat que hi van posar els bancs en un cert moment eh, eh, a tenir qualsevol mena de a les hipoteques i hi afegia els crèdits dels cotxes, la tele, el sofà, eh, A l'època d'inar, la Llei de l'Habitatge ja, que ja. va promoure qualsevol la facilitat de requalificar ja. amb moltes garanties i amb moltes facilitats terrenys per urbanitzar. Tot s'hi ha afegit, però hem arribat fins aquí, amb una realitat d'una gent que, que, que és molt difícil doncs, poder-se arrelar amb un lloc i poder formar allò que se'n diu estabilitat. No? I per això hi ha els indignats. I espero que origini un moviment organitzatiu o associatiu que sigui capaç de, de plantar cara I de en els, moviments, cosa, no? polítics, en els mm -hmm. moviments polítics. Miri, demà tarda me'n vaig a Barcelona. Encara no ho he vist. I tinc ganes de veure perquè a Girona hi ha molt poca gent. Sí. És... I, de fet, la setmana que ve intentaré convidar algun de les comissions que hi ha a Girona que vingui i ens expliqui una miqueta que estan fent, el temps que porten i tot plegat. Però, Però, vull dir, part tinc ganes d'anar a Barcelona perquè és una gran ciutat i a veure què s'està coent realment. No? Per tant, als meus fills els explicaria, els explicaria tot això. Si, si diguessin que hi veuen anar, veure primer, primer són molt petits. Uh, per tant, però sí que els explicaria què hi fan, què hi fan aquesta gent i per què estan aquí. I si aquesta és la millor manera, no? perquè és clar, també com a responsable municipal, com a alcalde, per exemple de Girona o de Quart, m'imagino que davant de la plaça de l'Ajuntament hi ha una gent doncs, que estan, que estan aquí plantant tendes i si estan posant no. a viure tampoc no és una cosa que a un responsable municipal li agradi, no? una cosa és el carrer Vindant però l'altra, si venen a un compament de gitano i es posen davant de la plaça de la vila i viuen, no agradarà a ningú no? el món està canviant molt jo grec sí, i molt ràpidament sí, molt ràpidament. te pregunten coses als teus fills? Sense, sobre, sense inquietud sobre què està passant, la crisi... Sí, esclar, moltes preocupa, vegades, realment, moltes no? vegades quan, mirem, quan mirem la televisió i mirem els telenotícies i, i, i, i veuen la realitat dels països del Magreb que han, sur, han, han saltat pels aires a, a través de revoltes populars, eh, doncs grans dictadors, doncs, esclar que pregunten, escolta, però això és bo, no? i, i, i, i s'ho qüestionen quan quan doncs, passen coses al País Bàs doncs, també ho pregunten I, i, i, i ETA qui és i per què i, per què, i, i, i què passa perquè s'han il·legalitzat partits i quan hi han d'altres aquí Plataforma per Catalunya que poden dir qualsevol cosa i poden posar en els seus programes qualsevol cosa en canvi bestiesa, -ho clar. doncs és clar que s'ho qüestionen perquè tenen edat de, de, de, de qüestionar-se o no Bueno, per calmar una miqueta els ànims de tanta política i tant de... Que fico una mica nerviós. Fiquarem una altra cançó. <laughs> què vols? Una altre cinema paraíso? I perquè no sabem alguna cosa de jazz. Vinga, no? és veritat, jazz. Va. Has triat de la locomotora negra Hello Dolly. Sí, la locomotora negra, a, a mi m'agrada molt el jazz, però a, mi, a més a més m'agrada molt o jazz que toquen les grans big bands. Les big bands són, són grans clàssics d'orquestres de, de, de vent, que bueno, quan comencen totes a, a, a tocar al mateix temps un swing o un, un ritme de jazz és com, una, és com un tren imparable, que, és, que, que, bueno, que no pots parar, llavors la, la música que sona allà, saber que tot conflueix cap a aquest ritme, doncs és, és encantador. Doncs pues anem a la pierna? Som-hi. Ciao que ens queden amb en Quim Cofi alcalde mm, suposo que t'ha agradat no? m'ha agradat molt amiga. aquesta cançó a més, allà, ja m'estava indignant ja m'ha desbloquejat de típing, aquest, no, no, el molt bé, desconeixo coses molt interessants a vosaltres, els convidats ara per acabar, per què et retires Quim? per què marxo una persona com <laughs> Quina, tu? quin acabament per què marxo una persona com jo? Que que perquè, sóc fidel, perquè sóc fidel a la meva vida jo, jo, jo podria dir que sóc fidel a tot el que m'ha passat i moltes coses de les que he explicat soc fidel perquè, bueno, marxo perquè primer sóc mestre, i per tant jo no sóc un polític, ni he dit que em vull dedicar a la política i que el pas de la política per mi ha sigut un període i volia que fos un període i per tant aquest període són de 8 anys 8 anys que he deixat de treballar allà, que, que, que he tallat la meva vida professional a l'escola, que he deixat de fer moltes coses de la meva vida personal i la meva vida més personal i, i familiar, i he deixat de fer moltes de les aficions que tenia, i per tant, tot això tinc ganes de recuperar-ho, però sobretot també tinc ganes de recuperar la meva vida professional. No? L'escola, la pedagogia, tot allò que havia fet, he publicat, he deixat de publicar, eh, tot aquest món que m'agrada molt el vull recuperar, perquè també entenc que venen uns anys complicats, venen anys de retallades i en tot cas no vull com el futur si estigui sempre pendent d'unes votacions o d'uns pactes. I per tant recuperar la meva feina, la meva professió estable, la que m'ha de donar futur. No? Perquè si sempre faig de la meva vida la política, sempre estaré pendent de ai, ai, ai que estic defensant si un projecte, un grup de persones o la meva vida professional. Per tant, aquesta reflexió em fa dir que ara és un moment, tot i que estic al que tot i que sóc alcalde i davant d'aquest futur tan incert econòmicament parlant d'agafar-me allà on tinc la cosa més segura el meu futur més segur que és la meva vida professional tinc la sort també de que nosaltres som un grup viu, alternativa per quart és un grup viu i per tant que en el grup s'hi va afegint gent, hem anat perdent gent però s'hi va afegint gent, i s'hi va afegint gent molt vàlida, i gent que també com en algun moment donat, tant jo com en Xavi com la Carme, de decidir passar davant i passar l'acció doncs que també volen passar l'acció no? com és la Laura com és la Laura Batllucera, en Joan de Domingo o la Mònica i ells volen passar l'acció i els hi hem donat els hi hem passat el relleu i per tant ells continuaran un projecte que no és personal sinó un projecte de grup i per tant com a projecte i com a grup ells li donaran continuïtat que és això el no? que és interessant jo no vaig, no, no, no vaig entrar alternativa per quart perquè vull, volia ampliar el meu currículum i volia arribar a ser vés a saber què, no? sinó que el projecte, construï un projecte i construï un grup de persones i això ho hem fet i li donem continuïtat i ara serà la Laura. Però jo no me'n vaig, jo no deixaré, ara que parlàvem de l'alcomotorana, jo no deixaré veure el tren quan marxa, jo el saludaré i diré adeu-siau, ja us ho fareu, tant en Xevi com la Carma com jo, seran persones que estarem al costat de la Laura, d'en Joan i de la Mònica, ajudant-los-hi i donant-los-hi la nostra experiència. Ells no començaran de zero, començaran de la nostra experiència, per tant, estarem al seu costat en tot moment, perquè ja que han pres el relleu, doncs els hi hem d'oferir la nostra col·laboració i la nostra experiència. Per tant, estarem al costat. No marxem, sinó que passem a un segon pla, serem uns actors secundaris. No? Per tant, això, em fa, això em fa marxar de la política d'una manera més és més còmode no? i més agraït amb tot all tot all tot allò que ens ha passat. Hi ha altre quines? motiu Un altre, perdona, perdona, altre perdona, motiu no? per al qual deixo la política és perquè no m'ha acabat d'agradar allò que he, allò que hi he vist. I quedar-me en la política vol dir eh, convertir-me en una persona que tenim, no tinc ganes de convertir-me. Perquè al llarg d'aquests 8 anys o d'aquests 4 anys que hem estat governant, Uh, s'han dit moltes coses s se m'ha insultat eh? -se ha... I això és molt eh? greu i això ho dic eh, sobretllant no? eh, els polítics que estan a l'oposició m'han insultat eh, s'han dit moltes mentides i sentit coses que no han estat i això no me crec que, que, que, que sigui tan fàcil que la política municipal doncs, tingui aquestes armes i com que quedar-me i volia dir convertir-me en una persona violenta per combatre la mentida, l'insult i l'odi i el despreci, no em vull convertir en una mala persona i entenc que si jo em quedés amb la política no ens doncs hauria de utilitzar aquestes armes violentes per tornar a perquè no m'hi he tornat, no ens hi hem tornat nosaltres governàvem i el govern hem fet servir per crear projectes i fer-ne de nous no per tornar-nos o contrarrestar aquelles mentides i aquells insults que ens han dit per tant, i, i, i veig de que potser sí que ens hi hauríem d'haver tornat i com que no tinc ganes de fer-ho de manera violenta, per això també plego, perquè entenc que si m'hi hagués quedat, hagués, hagués continuat visquent aquesta violència que, que ens hem trobat. No? I Per tant, no vull continuar-ho fent. Jo pensava que treballar a l'Ajuntament d'Aquària era treballar per crear un projecte de poble i per construir el poble, però veig que aquí hi ha molts interessos de partit, també, que fan que hi hagi una agressivitat excessiva. I això no m'ha agradat. Per tant, com que no m'ha agradat, no vull continuar formant-ne part. Amb què et quedaries d'aquests vuit anys? Amb quedaria? Em quedaria moltes coses, en molts moments en que, de, de, de coses que han passat... Que, eh, que, que ens ha agradat projectes, concerts eh, obres que hem fet que ens ha molt però jo sempre dic que tindré nou record un dia, i aquell dia és el dia de les nevades, el 8 de març va ser un dia eh... bueno, em puc quedar moltes coses no? perquè hem fet molts de projectes i s'han fet moltes coses però ara hi ha un record que em penso que durant anys no l'esborraré, que és o que va passar aquella nit, aquella nit o aquell dia de la nevada, o no? el sorrament del pavelló no ho oblidaré mai. I sobretot, eh, està amb la gent, a la gent que va quedar sense, sense res, al mig de la carretera tirada sense cotxe i que vam anar collint al local social i l'ambient d'aquella nit, l'ambient d'aquella nit, ciutadans de quartar vinuen al local social, oferint qualsevol cosa ajuda, i, i, i nosaltres estem al peu del que no ajudant en aquesta gent que, que, que, que patien tant que no sabien ni on estaven ni si podien arribar a casa aquell desconcert i, i, i aquella serenor, no? aquella amabilitat de, de, de la gent que el poc els hi varen poder donar, doncs ho, varen, ho, ho varen saber tornar amb amabilitat amb serenor i, i amb tranquil·litat i aquella nit és un dels records que tinc d'haver-ho passat malament perquè realment tothom ho va passar malament i jo també perquè ens van passar moltes coses però que tot amb aquell record Molt bé Bueno, aquí m'ha sigut un plaer i ja m'he llegit una miqueta més l'hora perquè ets l'alcalde i perquè tu mereixies i perquè tenia moltes ganes que vinguessis i compartissis el perquè de, de tot plegat no? i fossis sincer amb mi i amb la gent del poble Bueno, M'ha agradat molt estar aquí. pensava que una hora costaria molt de passar, però hi ha tantes coses a explicar. Bé, bueno, pots que tornar un temps, d'aquí un, un any pots tornar a venir i m'expliques. A més més estirar molt bé la corda, no? per tant t'agraeixo també la teva facilitat. Gràcies. Uh, gràcies als oients per escoltar-nos i pots tornar d'aquí un any a veure com donat les teves expedicions, els teus viatges a les muntanyes i veure com estan els indignats. Potser s'agmet alguna cosa. No, no tinc gaires projectes. Viure, viure amb tranquil·litat i que allò que faci ho, ho visqui plenament. L'important és el camí, no el Exacte. destí. Exacte. Correcte. <laughs> gràcies a tots i fins la setmana que ve. Vinga, gràcies. Ja ara. Vieni, a quatre faema parlem. Parlem. Un programa de converses amb Bim Magorleta.